Ötödik fejezet, Pablo Morenas Hamarosan kiderült, hogy Sancho de Vargas, Gómez és jó magam komolyan vettük eskünket. Mindent elkövettünk, hogy megtanítsuk eldorádó népét az európai hadviselésre, és az inka birodalmát biztosítsuk minden idegen betörés ellen. Fernando Gómez és én vállalkoztunk a katonák kiképzésére, míg Sancho de Vargas vezetése mellett megkezdődött a muskéták gyártása. Erre a célra külön épületeket bocsátottak Száncsó rendelkezésére, tele a legkülönbözőbb szerszámokkal, amilyenek a fegyverkovácsoknak szükségesek. Egészseregmunkás dolgozott egy külön munkavezető parancsnoksága alatt, ami közvetlenül Száncsó de Vargas vezényletével igazgatta a kis fegyvergyárat. Ez az ember néma volt, de korán sem süket, és Száncsó töredezett perui nyelven adott utasításait a lehető leggyorsabban és tökéletes ügyességgel hajtotta végre. Sanchu úgy látta, hogy a munkavezető valamely katonai szervezethez tartozik, mert mindig a harcosok rendjébe tartozó ember hozta el az élelmét, és valami elöljáró féle lehetett, mert a munkások különös tiszteletben részesítették. A munka szépen haladt. Az inka többször kifejezte megelégedettségét, és valósággal elhalmozott minket kitüntetésekkel. Egyetlen hét leforgása alatt két aranyláncot kaptam tőle, és három finom gyapjú szőnyeget. Hasonló ajándékot kaptak társaim is. Ezek voltak életem legboldogabb napjai. Honvágyam teljesen elmúlt. A kisváros újra elsüllyedt a messzeségben, és a dom harangjait sem hallottam már álmaimban. Laris közelsége megrészegített. Sokszor úgy éreztem, hogy már az ő szemével nézem a világot. Ha ugyan világnak nevezhetem azt a paradicsomi völgyet, amelyben éltem, már másfél hónapja laktam Láris kisfehér palotájában a szigeten, amikor Pablo Moreno váratlanul meglátogatott. Négy közt akart velem beszélni. A teraszra mentünk, ahol színes gyapott terítők tompították le a napfényt. Leültünk a széles kőpadok egyikére, ahonnan látni lehetett a tavat és a távoli hegyeket. – Rövid leszek – szólalt meglátogatón. – Benned megbízom, azért kedestelek fel. Rövidesen elhagyom eldorádót. Elhagyod, csodálkoztam. Ezt úgy mondod, mintha csak úgy kisétálhatnál innen. Furcsa mosoly bujkát szemében és ajka körül. Hangja suttogóra vált. Ismerem a kivezető utat, mondta. Mindenre jól emlékszem, annál is inkább merén nem ittam akkor a borból, csak színleltem az ivást. Valahogyan megsejtettem, hogy mit tervez ellenünk fiatal vezetünk, vagy ha jobban tetszik, uralkodunk. Valami mindig visszataszított ettől az embertől, de most teljesen elborított az iránta érzett ellenszem. És miért csak most teszel erről nekem említést? Elvégre én vagyok az expedíció feje, és ha egyenrangúságot állapítottunk is meg, amikor erre nézve megegyeztünk, mégis minnyájunk érdekében ezt nem lett volna szabad elhallgatnod. Hangomból kiérezte a szemrehányást, és úgy látta, mégis okosabb lesz, ha valamiképpen igazolja magát. Úgy gondoltam, folytatta. – Mindnyájunk érdekét szolgálom azzal, ha egyelőre nem szólok a történtekről és mindarról, amit tervezek. – Terveid nem becsületesek, – jegyeztem meg. – És az esküdre nem gondolsz már? Hiszen hűséget esküdtél te is az inkának. – Legyinted. – Mit számít az eskü, amikor az ember úgy érzi, hogy el kell innen mennie? És meg, nem tudok itt maradni. Egy pillanatra komolyan megsajnáltam. – Tudom, ismerem, a honvágy kínoz. Kajánul felnevetett, és arcán megjelentek a jól ismert gúnyos ráncok. Honvágy? Nevetséges. Nem vagyok érzelgő éden. Azt hiszed egy pillanatra is eszembe jut az ócska falu, ahol születtem? Honvágyat nem éreztem soha, de jobban szeretnék már Madridban lenni. Vagy Tuledóban, ahol élesek a pengék, de ostobák a férjek. Hiába a Toledói nők a legszebbek a világon. Nagyon csodálkoztam, hogy ez az ember, aki eddig sohasem emlegette a nőket, most egyszerre rajongva emlékezik meg róluk. Vajon félre akar vezetni? Kíváncsi lettem, hová akar kijukadni, és vártam a fejleményeket. Morinás csak ugyan hamarosan levetette állarcát, és most már nem leplezte többé valódi indulatait. – Nem szórakozásból tettem meg idáig a hosszú utat, – mondta ingerültem. – Valóban eljutottunk Eldorádóba. De mit érnek a kincsek olyan helyen, ahol nem lehet azokat értékesíteni? Milyen kincsekről beszélsz? kérdeztem megdöbbenve. Be. A templomok kincseiről válaszolta. Felbecsülhetetlen kincsek hevernek a templomokban, és. és a templomok alatt. Az inkák ékszerei és drága kövei. A fátamorgána, amelyet Pizzárró merész hadnagy a kergetett, most valóra vált. Számokban nem is lehet kifejezni eldorádó kincseinek értékét. A napisten nyakában csüngő gyöngysor egyedül felér otthon egy hercegi vagyonnal. Csak nem akarod a templomot kifosztani? Vágtam közbe. Rút Fintor torzította el arcát. Miért használsz ilyen csúnya szavakat? A papok nem is fogják észrevenni, ha néhány ékszer hiányzik. míg Kastiliában tízezreket fizetnek egy-egy vagy smaragtér? Azt hittem, ezt nem kell neked külön megmagyarázni. Amikor a vállalkozásunkhoz a felszerelést és pénzt megszereztem, nem gondoltam, hogy itt más is érdekelhet minket, mint az aranykincs megszerzése. Nem rabolni jöttünk az új világba, mondtam. A felfedezés nagyszerűséget sábított minket a nagy útra. Felfedezések, nevetett dühösen. Nekem az arany kell, az inka kincse, és nem kenet teljes szavak. Ajassága megdöbbentett, de uralkodtam magamon. – Engem nem érdekelnek a kincsek. Eskümet minden körülmények között megtartom, és ha egyszer sor kerülne arra, hogy elhagyjam Eldorádót, az csak az inka engedélyével fog megtörténni. – vágy, sziszegte. – Életed végéig itt akarsz raboskodni? – Puttommal szabadok vagyunk. – Hiszen még a börtönöd ajtajáig sem mehetsz – gúnyolódott. Láthatatlan bilincseket hordasz a kezeden és a lábadon, de nem akarod észrevenni. – Mit akarsz tőlem tulajdonképpen? – kérdeztem kis szünet után. – Azt, hogy szökjünk meg innen. Annyi kincset viszünk el, amennyit elbírunk. Holtunk napjáig, urak lehetünk Kastíliában. – Ha, nem tudom gondolataidat követni? – csóváltam fejemet. – Ez mind olyan idegen számomra. Hűséget fogadtam az inkának, és azt semmi áron nem tudnám megszegni. A pogányoknak te teskü nem érvényes, mondta gyorsan. Miért nem fordultál csábító ajánlatoddal bajtársainkhoz, Sáncsó de Várgaszhoz, vagy Fernando Gomezhez? Miért ketten használhatatlan emberek? A te szempontodból nézve én is használhatatlan vagyok. Morina az élénken szemembe nézett. Hát komolyan itt akarsz megöregedni egy indián nő mellett? Most már elég, tört ki belőlem az indulat. Szádra nem erd venni Laris nevét? Vállát vonogatta. É, igazán nem akartalak megbántani. Én csak a javadat akartam. Csak ugyan nem akarsz velem jönni? Már válaszoltam erre a kérdésedre. Pablo Morén az egészen közel lépett hozzá. Szeme úgy csillogott, mint a bazaliszkuszé. Homlokán csúrgott a veríték. Jó, hát elmegyek egyedül. De ha majd egyszer visszajövök ide, akkor legalább 300 katona lesz velem, és vagy 16 ágyú? Ezt akarod tenni? Miért ne tenném? Picárról sem kimélte Perut? Miért lennék erkölcsösebén nála? Becsület is van a világon. Ez frázis, intett le. Csak egyetlen dolog számít az életben, és az a hatalom. A pénz pedig hatalmat jelent. Picárról helytartó lett. Miért ne lehetnék én is az? A vér fejembe tódult. – Tervedet sohasem fogod megvalósítani, amíg én élek. – Hogy érted ezt? – Gondoskodni fogok arról, hogy ne hagyhassd el eldorádó területét. Elsápadt. – Te képes volnál az inkának elárulni? Felfortyantam. – Te akarsz minket elárulni? Moréna sovány arcán vitustáncot jártak az izmok. Homlokám, még fenyegető ráncok gyűrődtek egymásba, de vékony szája már mosolygott. Na, csak tréfáltam. Szava sima volt, és szeme alattomos, mint a kígyói. Próbára akartalak tenni. Azt hiszed, bolond lennék elmenni innen, ahol ennyire megbecsülnek, hiszen az inka valósággal eláraszt jó indulatával. Alig múlik el egy nap, hogy ne kapnánk tőle valami ajándékot. Még erőszakkal sem tudnának inni elvinni. Kutatva néztem arcába. Ha csak komédiázott, akkor igazán nagy művész volt. Hangjában annyi őszinteség csengett, hogy egészen megzavarodtam. Felállt, szívélyesen megrázta a kezem és gyorsan eltávozott. Első pillanatban azt gondoltam, hogy az inkább értesítem Marénász különös viselkedéséről, de aztán meggondoltam a dolgot. Bizonyosra vettem, hogy önálló kezdeményezésre nem képes, többi társamban pedig teljesen megbíztam.